В кафе наповнені м'юрбою де ви нас золоті, Як я люблю лишатися з тобою О смутку мій на самоті. В кутку десь в сутіні вечірні Ми сидимо вдвох одні І тихо слухаєм в журбі безмірній, Як плачуть струни жалюбні І серцю солодко, Музика грає, огні, веселий сміх, вино, Як хороше, коли страждає на світі серце, хоч одно.